Мікроскопи Мікроскоп – оптичний прилад для розглядання при дуже великому збільшенні предметів, невидимих неозброєним оком. Перший у світі мікроскоп було створено в 1609 році голландцем Янсеном, майстром з виготовлення окулярів. Першим ученим, який побачив бактерії, був голландець Антоні Ван Левенгук, який сам зробив мікроскоп і в 1609, в 70-х роках спостерігав та описав бактерії, рух еритроцитів по капілярах тощо. Перші мікроскопи були оптичними, тобто досліджуваний об'єкт розглядався в окуляр і мав бути достатньо тонкий, щоб пропускати світло. Електронні мікроскопи Перші електронні мікроскопи з'явились у 1930-х роках. Замість світла в них використовується потік електронів, керованих магнітним полем. Електронні мікроскопи дуже потужні і можуть давати збільшення в тисячу і більше разів. Спеціальні електронні мікроскопи здатні розрізняти окремі атоми. Інші мікроскопи Скануючі електронні мікроскопи пересувають електронний промінь над поверхнею досліджуваного об'єкта. Відбиті електрони реєструються, таким чином одержується зображення. Зондуючі та атомні мікроскопи було винайдено наприкінці 1980-х років. Ці мікроскопи можуть збільшувати зображення предмета в мільйони разів, дозволяючи роздивитись окремі атоми. Надзвичайно чутливий зонд рухається над поверхнею предмета, відчуваючи його форму до найдрібніших деталей. Потім комп'ютер перетворює сигнал на тривимірне зображення, яке виводиться на екран. Ілюстрації. Оптичні мікроскопи В оптичному мікроскопі світловий потік, що проходить крізь об'єкт, заломлюється лінзою. У результаті досліджуваний об'єкт починає виглядати значно більшим, ніж він є насправді. Якщо додати ще одну лінзу, збільшення стане ще більшим. Оптичні мікроскопи з кількома лінзами можуть дати 2000-кратне збільшення. Як працює мікроскоп? Дослідник дивиться в бінокулярні лінзи. Досліджуваний об'єкт розміщується на прямокутному столику. Щоб об'єкт було краще видно, використовують барники. Збільшення та фокусування мають електронне регулювання. Конструкція мікроскопа – окуляр, шлях світлового потоку, рама, об'єктив, лоток для досліджуваного об'єкта, регулятор фокусування, електрична лампа, що освітлює досліджуваний об'єкт. В електронному мікроскопі замість окуляра використовується флуоресцентний екран. За допомогою електронних мікроскопів вивчають живі клітини та структуру матеріалів, наприклад, пластмас і металів. 20 кратне збільшення стрічки валькро, яке використовується для виготовлення застібок на одязі. Електронний знімок з 200-кратним збільшенням. На ньому видно потову пору пухера на долоні. Електронний знімок з 500-кратним збільшенням. Видно волокна бавовняної нитки. Електронний знімок з 1300-кратним збільшенням. Видно волосся, яке росте на голові.